On oikein hyvä paikka pitää tämmönen, siis minulle henkilökohtaisesti tämä lueto täällä Keravalla, koska se asia, jonka alan tietäjäksi nyt sitten jostain syystä tai tietystä syystä olen sitten ajautunut uskonnon ja tieteen kysymysten tiimoilta, niin aika paljon saan kiittää Keravaa, koska silloin kun väitöskirjani valmisteli, niin, niin usein Pohjanmaalta tuli sitten tänne Etelä-Suomeen, osallistuin seminaareihin ja kävin ohjaajaluona, kävin kirjastoja Penkomassa Helsingin yliopistossa. Ja silloin minun majapaikkani sijaitsi Ahjossa. Vaimoni, äh, siskon perheen luona siellä aina saan yösiä ja se oli helppo käydä sitten tuolla. Joten kiitos vaan keravaa, että ilman tätä paikkakuntaa, tätä väitöskirjaa kenties ainakaan tässä muodossa olisi syntynyt. Kun lähdetään puhumaan tästä tematiikasta, joka tänä iltana meille on annettu reformaation merkitys uskonnon ja tieteen suhteelle, niin oikeastaan tässä voidaan ottaa esille vain kovin kovin pieni siivu sitä sellaista valtavaa kokonaisuutta, joka muodostaa ylipäätään nykyaikaisen keskustelun, jota käydään teologian ja luonnontieteiden välillä. Tässä puhutaan nyt uskonnosta ja tieteestä, mutta haluaisin fokusoida sen vielä tarkemmin koskemaan nimenomaan kristillistä teologiaa ja, ja, ja sitten luonnontieteitä, koska tavallaan näiden kahden välille on ajanoloon haluttu rakentaa jonkinlainen vastakkainasettelu. 1800-luvun lopulla yhdysvaltalainen Andrew Dixon White kirjoitti kirjan Tieteen ja uskon sodan käynnistä. Ja jo tuolloin hän ikään kuin sanoitti sen sodan käyti myytiksi sanotun ilmiön, joka edelleenkin tuntuu vaikuttavan tämän ajan maailmassa ja tämän ajan yleisessä populaarisessa ajattelussa. Ja sellainen ajattelutapa, jossa ajatellaan, että, että uskonto ja kirkko nimenomaan länsimaissa on koettanut vaientaa orastavan tieteellisen ajattelun jo lähtökohdissaan sen takia, että kirkko on pelännyt menettävänsä valta ihmisten mielissä. Ja sen takia aikanaan Galileo Galilei hiljennettiin, sen takia aikanaan Kopernikuksen kirjoja poltettiin ja ylipäätään tieteellisiä airuita haluttiin vaijentaa. Ja sitten kun tuli vastaan Darwin, niin Darwinia vastaan kirkolliset piirit hyökkäsivät ja niin edelleen. Eli tämä kertomus meille on kerrottu kohta 200 vuoden ajan, että kristillisessä uskossa ja kirkon elämässä jotain sellaista syvästi, Vasten mielistä tieteellistä ajattelua ja tieteellisiä pyrkimyksiä kohtaan. Mutta jos sitten tarkemmin raaputtaa tätä populaaria ajattelua ja, ja katsoa siinä aivan tieteen historiaan, niin voi havaita, että, että todellisuus ei oikein ole tämän mielikuvan mukainen. Vaan että tämä tieteellisen ajattelutavan ja uskonnollisen asennoitumisen. Orastavan luonnontieteen, joka aikanaan oli nimeltään ja sitten kristillisen teologian, ne välit eivät suinkaan ole olleet näin yksioikoisia. Siellä on paljon jännitteitä, siellä on varmasti molemmin puolin kyräilyä, mutta on myöskin hyvin paljon sellaista hedelmällistä vuorovaikutusta, joka on myönteisellä tavalla vaikuttanut molempien sekä tieteellisen ajattelun että uskonnollisen ajattelun kehittymiseen. Ja nyt kun puhutaan täältä reformaatiosta, niin, niin oikeastaan vain hyvin pientä siivua tästä kokonaisuudesta tarkastellaan. Oikeastaan pitäisi kai lähteä liikkeelle jo aika varhaisesta ajoista, ihan sieltä varhaisen kirkon ä, ajoista. Ja tuota, oma tutkimuskohtani skotlantilainen, nyt jo kauan sitten edesmennyt professori Thomas F. Torrance, dogmatiikan professori, ja joka tutkii tätä tematiikkaa, niin hän jo osoitti sen, että oikeastaan jo varhaisen kirkon teologit, nimenomaan itäisen kirkon teologit, ensimmäisenä muotoilivat sellaisen teologisen ymmärryksen tästä näkyvästä maailmasta, joka sitten ikään kuin ruiskutti tähän länsimaiseen ajatteluun sellaisia aineksia, joiden varassa luonnontieteiden on ollut turvallista kehittyä. Eli jollain tavalla tämä aatehistorialliset kytkökset ovat, ovat niin syviä, että, että tällaisen sodankäynti kaltaiset yleistykset, niin ne eivät oikein osu kohteeseensa, eivätkä ne pidä kutia. Palaan tähän hetken kuluttua tässä esityksenä kuluessa. Mutta nyt siis tänä iltana tarkoituksena on miettiä ja pohtia sitä, mitä voimme sanoa reformaation, siis uskonpuhdistuksen merkityksestä uskonnon tieteen teologian, kirkon ja toisaalta luonnontieteen nousevien luonnontieteiden väliselle suhteelle? Kun puhutaan reformaation alkuajoista, niin silloin puhutaan siitä 1500-luvulla tapahtuneesta valtavasta mullistuksessa eurooppalaisessa aatteellisessa ja kulttuurisessa elämässä. Täytyy muistaa, että reformaatio osuu juuri siihen aikaan, jolloin oikeastaan kaikkialla länsimaissa koettiin, että vanha keskiaika oli jollain tavalla jo kuluttanut elinvoimaansa loppuun. Ei voida puhua kylläkään mistään pimeästä keskiajasta, koska se pimeäksi keskiajaksi mielletty vaihe Euroopan historiassa oli monien keskiajan tutkijoiden mukaan kaikkia muuta kuin pimeä. Yliopistolaitos kehittyy juuri tuona aikana, jota nimitetään pimeäksi keskiajaksi. Luostari laitos antoi länsimaisen ajatteluun paljon, paljon sellaisia aineksia, joiden me varassa edelleen toimimme ja elämme ja niin edelleen. Eli myöskin tämä, paitsi tämä sodankäynti myytti, niin myöskin myytti siitä, että olisi ollut joku pimeä keskiaika, niin, niin sekään ei oikein tahdo pitää paikkaansa. Joten tällaisten historiallisten yleistyksien suhteen meidän kannattaa olla aina vähän varovaisia. Mutta tämä reformaatioajankohta 1500-luvulla siis osui sellaiseen maailmaan historiallisesti ja nimenomaan historiaa, mullistaneeseen vaiheeseen, jolloin muun muassa löydettiin uusi manteri. Christopher Columbus oli 1400-luvun lopulla purjehtinut länteen, löytänyt Amerikan, vaikka hän luuli tulleensa Intiaan. Ja siitäkään nimityksi Länsi-Intian saaret sitten muotoutuvat siihen nykyisen Karibianmeren tietämille. Ja näin ollen tämä... Tietoisuus uusista maailmoista ja uusista kulttuureista, uusista tavoista, uusista uskonnoista tuli aivan uudella tavalla eurooppalaisen tietoisuuteen. Ja voi vain miettiä, minkälainen maailmankuvan mullistus tämä lopulta oli tuona aikana. Ja samaan aikaan myös keksittiin kirjapainotaito, mikä reformaation kannalta oli äärimmäisen tärkeää. Löytyi keino painettua tekstiä tuottaa ja legittää tärkeiksi koettuja ajatuksia. Edelleen luonnontieteessä koettiin suuria harppauksia. Michelangelo oli yksi näitä tällaisia ja Leonardo da Vinci tällaisia. Nimenomaan Vinci oli tällainen suuri niin sanottu hy hybriditieteilijä ja taiteilija, joka oli monen alan osaaja. Hyvin monet tuolla renesanssiajan. Ja reformaatioajan näistä tieteilijöistä olivat myös taiteilijoita. Ja on, on kiinnostavaa, miten he olivat monen alan asiantuntijoita oman aikansa tietynnyksen ja, ja osaamisen suhteen. Mutta kun mennään reformaatioon, ja ennen kaikkea luterilaisen reformaatioon, niin mikä olisi ikään luontevampaa, kun aloittaa kysymällä, mitä Martti Luther sanoo järjestä. No nyt myöskin tähän sodankäyntimyyttiin, mihin äsken viittasi, niin siihen liittyy se ajattelutapa, että on olemassa usko. Ja on olemassa järki. Ja nämä ovat toisiaan vastaan. Usko on tällaista hyväuskoisuutta, joka ottaa vastaan asioita ilman, että kyseenalaistaa niitä. Järki on puolestaan kriittinen, epäilevä ja se seuloo tarkasti mitä hyväksyy ja mitä ei. Usko on jollain tavalla sellaista hyppäämistä kritiikittömästi johonkin uuteen. Järki on taas sellaista seulomista harkintaa pohdintaa ja, ja valitettavasti on käynyt niin, että jostakin syystä nämä kaksi asiaa on saatu taistelemaan toisiaan vastaan. No sillä tietysti omat aatehistoriaset syysä, miksi näin on käynyt. Mutta lähtökohtaisesti usko ja järki eivät ole toistensa vastakohtia. Usko ja tieto eivät sulje pois toisiaan. Ja tieto, sellainen klassinen tiedon määritelmä, joka ymmärtäjäksinä on jo myöhäisestä antiikista peräisin, sanoo sillä tavalla, että, että tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus, Siis tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Ja huomatteko, että jos tieto määritellään tällä tavalla, niin sitä ei voi määritellä ilman sanaa uskomus. Eli tietäminen on osa uskoa, ja usko on jollain tavalla osa tietoa. Ei voi olla tietoa, ellei ole luottamusta vaikkapa siihen, että että ne havainnot, joita minä saan ympäristöstä, ovat luotettavia. Minun täytyy uskoa aisteihini, minun täytyy uskoa siihen, että, että tavallaan näillä ne saa luotettavaa tietoa todellisuudesta. Mutta Martin Luther sitten, hänestä sen yleinen mielikuva vallitsee, että Luther väheksyi järkeä ja tällaista järjen kautta saavutettavaa tietoa. Ja, ja, se, ja joskus otetaan esille, ja totean sen, että, että otetaan sen, että tällaisia lauseita Lutherin tuotannosta. Järki on uskon suurin vihollinen. Tämä on otettu, tämä Luther-sitaatiota muun muassa Richard Dawkins käyttää tässä kirjassaan Jumala harha, joka kymmenkunta vuotta sitten ilmestyi, jossa hän hyvin suorasukaiseen tapaansa ää, mitätöi uskon merkityksen ja, ja pitää uskontoja jopa vaarallisina. Ja hän on yksi näitä sodankäytämyyteen ehkä tällaisia nykyaikaisia sanansaattajia ja, ja suorastaan niin saarnaajia, jos niin voi sanoa. Ja hän on yksi esimerkki juuri sellaisista tiedemiehistä, jotka eivät ole ainoastaan oman alansa asiantuntijoita. Hän on rautainen biologi, hän tietää siitä varmasti enemmän kuin, kuin moni muu tällä maapallolla. Mutta samaan aikaan hänellä on suuri kiusaus ottaa kantaa teologisiin kysymyksiin. Ja tämä niin kuin on usein monien tällaisten maailmankatsomuksellisten intohimojen tai maailmankatsomuksellisten pyrkimysten omaavien tiede- ja luonnontieteiden piirrejä. He haluavat ottaa voimakkaasti kantaa myös maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. No, se on oma lukusa, mutta joka tapauksessa Richard Dawkins käyttää yhtenä perusteena tätä. No, sitten kun hänen kirjassaan Jumalahara katsoo sitä viitetä, mistä hän on löytänyt Lutherilta tämän, tämän tuota sitaatin, niin se viite ei viekään mihinkään Lutterin teoksista, vaan se vie eräälle australialaiselle äärikonservatiivisen seurakunnan sivuille, nettisivuille. No, epäilemättä on näin, että Lutter on voinut sanoa tällä tavalla, vaikka senkin aitoutta voidaan epäillä, se liittyy ehkä hänen, hänen pöytäpuheisiinsa. Pöytäpuhet Lutterilla niitä, joissa hän omassa omassa kodissaan kun kutsui opiskelijoita sinne. Hän oli siis professori Wittenbergissä. Hän kutsui opiskelijoita sinne ja, ja pidetti, hän piti pöytäpuheita ja opiskelijat sitten kirjoittivat ylös niitä puheita. Joten täyttä varmuutta siitä, että Lutteri todella on puhunut tuolla tavalla niissä pöytäpuheissa ei tietenkään ole, koska ne eivät ole Lutterin itsensä kirjoittamia. No joka tapauksessa tämä on se yleinen mielikuva Lutterista, että hän väheksyi järkeä. Mutta sitten, kun otamme esille, mitä Lutter itse sanoo järjestä, niin vaikkapa tämä meidän kirkkomme yksi keskeisimpiä tunnustuskirjoja, vähäkatekismus, joka ainakin vanhemmalle väälle lienee ihan tuttu rippikoulu ajoilta, on, on, on, siellä on muun tällainen kohta selityksessä uskon uskonkappaleeseen. Uskon, että Jumala on luonut minut sekä koko luomakunnan, antanut minulle ruumiin ja sielun, korvat ja kaikki jäsenet, Järjen ja kaikki aistit sekä pitää niitä jatkuvasti yllä. Siis järki on Jumalan lahjaa. Ei suinkaan mitään halveksittavaa, ei suinkaan mitään poispantavaa, ei mitään sellaista, jota vastaan pitäisi taistella. Vaan järki on Jumalan lahjaa. Edelleen erässä väitöspuheessaan vuodelta 1536 Lutter toteaa tällä tavalla, järki on kaikkien asioiden pää, kaikista tämän elämän asioista paras, jotakin jumalallista. Se on tieteiden äiti ja johtajatar, oikeustieteen, lääketieteen ja kaiken sellaisen, missä ihmisellä tässä elämässä on viisautta, voimaa tai kunniaa. Eli huomaamme, että omissa teksteissä Luther ei vähättele järkeä, vaan päinvastoin näkee sen jopa jumalallisena ominaisuutena. Ja tämän takia väitteet siitä, että Luther muita mutkittaa, tuomitsi järjen ja järjen käytön, on liioiteltu. No tietty perä siinä kyllä on, että miksi Luther saattoi joskus aika rumastikin puhua järjestä. Hän jos muistaakseni puhuu jopa tällaisesta, että järki on ikään kuin portto. Siis sellainen huorin tekijä, joka, joka pettää. Ja se liittyy tällaisen ajattelutapaan. Järki on siis oikealla paikallaan, kun se ohjaa tietoon, lähimmäisestä huolehtimiseen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Silloin järki on oikealla paikallaan. Tässä niin sanotussa ajallisen elämän kuvioissa ja elämänjärjestelmissä. Mutta sitten tulee järjelle myöskin tiettyjä rajoituksia, kun mennään hengellisen elämän alueelle. Tässä Lutteri oli erittäin tarkka. Järjen rajoituksena hengellisessä elämässä on se, että... Järki ei halua omistaa vanhurskautta ilman tekoja. Siis toisin sanoen, järjen mukaan, tai on järjellistä ajatella, ja minäkin sen tunnustan, että on järjellistä ajatella, että kun minä teen hyviä tekoja, niin minä saan sitä palkkaa. Ja kun minä teen hyvää, niin se palkitaan minulle. Ja kun minä teen oikein, niin sitä on, se on, minä ansioidun sillä oikein tekemisellä ja se kerran palkitaan. Tämä on sellainen perinteinen tapa nähdä tätä ansiota. Eli hyvän ansaitseminen omilla saavutuksilla, omilla teoilla on järjen mukaista. Ja tässä tullaan siihen kohtaan, minkä takia Luther paikkapaikon kritisoi järkeä. Siis ei tietoon ja lähimmäisestä huolehtimisen ohjaavana ulottuvuutena, ei oikeudenmukaisuutta ja rauhaan johdattavana ulottuvuutena, koska siinä roolissa järki on jopa jumalallista. Mutta siinä suhteessa Luther kritisoi järkeä, että armo itse asiassa on, siis armo on järjettömyyttä, koska armo, Jumalan armo jakaa hyvää niille, jotka eivät ole sitä hyvää ansainneet. Huomaamme nyt varmaan tässä sen tulokulman, mistä käsin Luther kritisoi järkeä. Siis järki on arveluttavaa juuri siinä mielessä, että se haluaa väittää. Että sinä saat Jumalan hyväksynnän, kun teet tuota, tuota ja tuota ja kun vältät vielä tuon, tuon ja tuokin. Sitten Jumala armahtaa sinut. Mutta Lutherin viesti ja koko reformaation viesti on, on jumalattoman vanhurskauttaminen. Siis se, että ihminen... Yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden saa syntiinsä anteeksi ja hänen niiden tähden vanhurskautetaan. Eli hän on kelvollinen Jumalalle. Armo annetaan ilman tekoja, ilman ansioita. Ja sen takia tämä on vastaista. Ja tämän takia luuttaa kritisoi järkiä niin voimakkaasti. Usko ja järki eivät siis ole tiedon etsinnässä toistensa vastakohtia. Ja Lutherin mukana siis ilmiöt ovat tulkittavissa sekä uskonnollisesti että luonnontieteellisesti. Eli toisin sanoen, kun vaikkapa Lutherin aikanakin nämä luonnonfilosofit, ennen kuin luonnontieteet pääsevät kehittymään, niin puhuttiin luonnonfilosofiasta. tutkijat ylipäätään, kun he toivat esille omia näkemyksiään luonnosta, vaikkapa tähtien liikkeestä ja maapallon kiertokulusta ja muusta vastaavasta, niin, niin Luther... Ymmärsi, että asioita voidaan tulkita monella tavalla. Ne voidaan tulkita puhtaasti luonnontieteellisesti, luonnollisesti, mutta sitten myöskin hengellisesti. Eli Luther pystyi näkemään myöskin tällaisen kahdenlaisen tulkintatavan olemassaoloa. No tämä verran tästä Lutterin järjest... näkemyksestä siitä, mitä on järki. Sellainen Lutterin aikalainen, joka ei kyllä koskaan ollut tekemisissä suoraan Lutterin kanssa, oli Puolassa, nykyisen Puolan alueella asunut tähtitieteilijä Nikolaus Kopernikus. Häntä ei oikein voi sivuuttaa silloin, kun puhutaan länsimaisen luonnontieteen kehittymisestä. Kopernikushan on tuli tunnetuksi niin sanotusta kopernikaanisesta vallankuvauksesta, jossa hän omien havaintojensa perusteella päätteli, että se perinteinen vielä keskiajalla valin, maa maakeskeinen maailmankuva oli aikansa elänyt. Siis toin sanoen, maapallo ei ole se, jonka ympäri aurinko kiertää, vaan asiaan päinvastoin. Maapallo kiertää aurinkoa. Ja Kopernikus, sekään ei muuten ollut mikään uusi keksity, kyllä antiikin aikanakin oli jo tällaisia arvailuja, että mitäpä jos olisikin niin, että maapallo kiertääkin aurinkoa eikä toisinpäin. Ja muuten vielä en malta mainitsematta, että se yleinen myytti, mikä niin ikään edelleenkin näyttää elävän, oli se, että että keskiajalla ennen reformaatiota tai ennen luonnontieteiden syntyä, nykyisten luonnontieteiden syntyä 1500-1600-luvulla ajateltiin, että maapallo on, on litteä. Ei, ei, ei, ei niin ajateltu. Koska kyllä jo antiikin filosofit näkivät sen, että ymmärsivät, että kun kuu on puoli kuuna, niin, niin se on itse asiassa maapallon varjo. Ja he siitä jo pystyvät päättelemään, että maapallo onkin pyöreä eikä suinkaan litteä. Eli tällä saralla liikkuu paljon sellaisia ajatuksia, jotka eivät historisesti ottaen pidä tarkalleen paikkaansa. Mutta Nikolaus Kopernikus, hän oli puolalainen kirkonmies. Hän ei ollut pappi, mutta hän oli oman alueensa piispan tuomiokapitulissa Kaniikin nimityksessä. Hän oli erilainen taloudenhoitaja, erilainen hallintojohtaja siinä piispan lähipiirissä. Eli hän oli hyvin tiiviisti kiinni siinä oman kirkkonsa elämässä. Ja kun sitten myöhemmin Galileo Galileita, romalaskatoninen kirkko, syytti siitä, että, että Galileo seurasi Kopernikuksen ajatuksia aurinkokeskeisestä maailmankaikkeudesta, niin, niin silloinhan ajatellaan tällä tavalla, että, että nyt sitten niin. Nimenomaan kirkko tuomitsee tällaisen orastavan luonnontieteen, mutta Kopernikuksella, eikä Galileolla Kalileelläkaan ole mitään aikomusta hyökätä omaa kirkkoa ja sen opetuksia vastaan. Ja Nikolaus Kopernikus oli siis, teo, hän ei ollut teologi, mutta hän oli syvästi oppinut ja ennen kaikkea hän oli hyvin kiinnostunut tähti taivaasta. Hän oli myöskin raha-asioissa aivan, aivan verraton. Siinä omassa, omassa alue, omalla alueellaan, siellä Puolalla, Puolassa, se sitten Itä-Pommeri ja se lienee ollut siinä Puolan ja Liettuan välimaissa. Ja Kopernikus siis havaintonsa perusteella kirjoitti pitkään pääteostaan, jossa tämä aurinkokeskeinen maailmankuva tuli, tuli sitten ilmaistuksi ja sen, sen latinankielinen nimi on tämä De revolutionibus orbium celestium, eli taivaallisten kehien tai, tai tuota, ratojen pyöringisestä. Se on ikään kuin tämä, tämä suomennos. Huomatkaa, että se julkaistiin Kopernikuksen kuolin vuonna 1543. Kopernikus oli jo hyvin, hyvin heikko, heikossa kunnossa, silloin kun tuo kirja viimein saatiin julkisuuteen. Se ei olisi syntynyt ilman hyviä avustajia, tämä kirja, koskaan. Kohta palaa näihin avustajiin. Mutta tämä aurinkokeskeinen Maailmankuva, joka ei siis välttämättä ollut täysin uusi, mutta, se, mutta nyt havaintojen perusteella Kopernikus pystyi osoittamaan, että todellakin maa, aurinko on keskellä ja maapallo sitten kiertää sitä. No Kopernikuksen se aurinkokeskeinen maailmankuvakin oli vielä sellainen vajavainen sikäli, että, että Kopernikus ajatteli, että maapallo pyörii auringon ympäri Täydellistä mahdollista muotoa pitkin, eli ympyrää. Tuohon aikaan ajateltiin, että ympyrä, täysi ympyrä on täydellisin mahdollinen muoto. Ja kun kerran puhutaan taivaasta, niin taivaassahan kaiken täytyy olla täydellistä. Kopernikuskaan ei oikein osaa tehdä eroa siinä, että mikä on kun taivas tämmöisenä fysikaalisena ilmiönä tai paikkana, joka voidaan paikallistaa, ja taivas hengellisenä täydellisyyden vertauskuvana. Ne ikään kuin sekaisin Kopernikuksen ajattelussa. Mutta Kopernikus ajatteli, koska kerran me katsomme taivaalle ja taivaallisia näitä, näitä ratoja, planeettojen, taivankappaleiden ratoja, niiden täytyy olla ympäripyöreitä. Mutta me tiedämme, että, että se ei pidä paikkaansa. Nämä taivankappaleiden radat meidänkään aurinkokunnassamme eivät ole täysiä ympyröitä, vaan ne ovat ellipsin muotoisia. Ja vasta äh, tuo Johannes Kepler, Saksalainen ja luterilainen tähtitieteilijä sitten oivaasi omien mittaustensa perusteella, että ne ovatkin ellipsimuotoisia nämä taivaankappaleiden radat auringon ympäri. Eli kaiken aikaa tämä, tämä tilanne on muuttunut ja, ja on tarkentunut tämä aurinkokeskeinen maailmankuvake. No Kopernikuksen, kuten sanoin, niin hän ei kyennyt saamaan sitä omaa teostaan valmiiksi ilman apua. Ja ketkä olivat hänen avustajansa? Hänellä oli kaksi keskeistä avustajaa. Tärkein heistä Wittenbergin professori Georg Joachim von Lauchen, toisaalta nimeltään retikus, sekä nyrmiläinen pastori Andreas Osiander. Molemmat luterilaisen reformaation keskeisiä nimiä. Nyt tämä Georg Joachim retikus, hän ei ollut muistaakseni teologi, mutta hän oli hyvin kiinnostunut tähtitieteestä ja hän, hän halusi ammentaa yhä uusia tietoja tähtitieteen eri kuviosta. Ja hän oli varmaan sekin taustalla, että hän halusi jollain... Hän oli vähän myöskin tällaista horoskooppiuskovaisuutta, niin kuin monilla tuona ihmisillä vielä oli. Muun muassa on Isaac Newton, joka vielä palaan kuluttua, niin hänelläkin oli vielä tätä tällaista vanhaa uskoa mukana. Ja ajateltiin, että Jumala jollain tavalla ilmaisee itseään ja tulevia kohtaloita auringon tai tuota, tähtien asentojen perusteella. Kun tulee tähtikonjunktioita, niiden yhtymäkohtia, niin silloin tapahtuu jotain merkittävää. Ja muun muassa Betlehemin tähden ilmestymistä Itämaan tietäjille on selitetty usein juuri tällaisella tähtikonjunktiolla, joka ilmaisi sitten sen, että, että tuota, kohta maailman vapahtaja on syntyvä ihmiseksi. No, Reitikuksella oli tällainen intressi. Hän jollain tavalla halusi saada selvyyttä näihin taivaan kappaleiden liikkeisiin, löytää lisää tietoa niistä, että, että tavallaan tämä hänen astrologinen intohimosa myöskin voi siinä toteutua. Niinpä hän sitten ennen pitkää löysi tiensä sinne Itäpommeriin, pohjois ja tapasi Nikolaus Kopernikuksen ja sitten ryhtyi auttamaan häntä näissä Kopernikuksen tutkimuksissa, mutta ennen kaikkea tämän mullistavan luonnontieteellisen teoksen, De revolutionibus, sen käsikirjoituksen laatimisessa. Toinen merkittävä hahmo on luterilainen pastori Andreas Osiander. Teologit muistavat luterilaisuuden historiasta sellaisen kuin Osianderilaisen kiistaa jossa Osiander oli osapuolena nimenomaan Lutterin läheistä työtöveriä Philip Melanchtonia vastaan. Teologinen kiista koski sitä, että tapahtuuko vanhurskauttaminen jossain ihmisen ulkopuolella, jossain taivaan torilla, missä Jumala vaan julistaa ihmisen vanhurskaaksi, vai onko vanhurskaaksi julistaminen jotakin sellaista, mikä tapahtuu ihmisen sisällä. Ja Andreas Osiander oli sitä mieltä, että vanhuskauttaminen ei ole vain jotain sellaista, mikä tapahtuu taivaan torilla, missä ihminen vain julistetaan vanhuskaaksi ulkokohtaisesti, vaan että ihminen julistetaan vanhuskaaksi ja sen lisäksi hänet tehdään vanhuskaaksi. Hänessä tapahtuu jotain, kun hänet julistetaan vanhuskaaksi. Sitten tuoma Mannermaa, suomalainen Luther-tutkija, perusti kokonaisen koulukunnan nimenomaan tämän. Ei nyt ihan suoraan osianderilaisessa teologiaa ole, mutta hyvin lähelle tulee sitä, jossa muun muassa Mannermaa ja suomalainen Lutteritutkimus löysi Lutterista uudelleen tämän piirteen, jossa Lutter korostaa sitä, että vanhuskauttaminen on myös jotain sellaista, mikä tapahtuu ihmisen sisimmässä. Ei ainoastaan Jumalan valtaistuminen edessä. No, Osiander oli siis yksi näitä keskeisiä hahmoja. Osiander ei ilmeisesti koskaan tavannut Kopernikusta, mutta retikuksen kautta hän sitten sai myöskin tämän kohdalla. Tämän tuota, Kopernikuksen pääteoksen käsiinsä. Ja nämä miehet sitten hankkivat tämän Kopernikuksen teoksen käsikirjoituksen. Nythän muista, Petreus oli nimeltään se kirjan painaja, joka sitten otti painaakseen sen ensimmäisen painoksen tästä mullistavasta luonnontieteellisestä teoksesta. Eli luterilaisilla hahmoilla oli merkittävä osuus siinä, että tämä Kopernikuksen työ tuli sitten sieltä puolesta länteen ja alkoi vaikuttaa tässä länsimaisessa maailmankuvan muokkaantumisen, mikä sitten jatkui pitkään. Eli siis tämä käsikirjoituksen valmistelu ja tästä voidaan havaita se, että jostakin syystä luterilaisuudessa on ollut mukana vahva kiinnostus luonnontieteeseen. Vaikkakin, täytyy sanoa, että luterilla itsellään nyt ei ollut mitenkään erityisen suurta mielenkiintoa. Lutteri oli tämmöinen sielun pelastuksen Pohtia. Hän, hän mietti, miten minä löydän armollisen Jumalan. Se oli Lutterin johtotähti. Mutta sen ohella hän niin kuin ymmärsi sen, että, että on tärkeää se, että ihmisellä on myöskin reaalinen kuva tässä todellisuudesta, jossa me olemme osa, jonka keskellä me elämme. Eli tässä mielessä voi sanoa, että vaikka Lutherilla ei ollut mitään itsellään henkilökohtaista mielenkiintoa luonnonfilosofian pohtimiseen, suurempaa mielenkiintoa, niin kuitenkaan hän ei sitä halveksiut, vaan, vaan näki sen yhtenä osana tätä Tätä kokonaisuutta. No Sitten reformaation jatko, jatkomerkityksiä voi miettiä. Seuraava otsikko on tällainen kuin mekaaninen maailmankuva, kuva, koska on nimittäin ajateltu ja havaintu sellainen se tieteen historian tutkimuksessa, että, että reformaatio merkitsi myöskin tietynlaista mullistusta siinä, minkälaisena äh, koneistona tai minkälainen on tämän maailman kaikkeuden rakennus. Ja tällainen mekaaninen maailmankuva oli sitten jotakin sellaista, mikä tuli vastaan. Ja jotta tämä selviää, niin täytyy vähän mennä kauemmaksi antiikkiin sinne aikaan ennen Kristuksen syntymää. Sokratien oppilas Platon oli sitä mieltä, että tämä havaittava maailma, mikä me nyt havaitsemme tässä näin, tämä on oikeastaan vain heijastus todellisesta ideoiden maailmasta. Tämä, missä nyt elämä on, on mielessä harhaa. On olemassa sellainen perimmäinen maailma, jossa kaikki tapahtuu todellisemmin kuin tässä. Meidän idea meidän iltamme, meidän luentomme idea on jossain siellä toisessa maailmassa. Ja tämä on vain heijastumaa siitä. Platon siis ajatteli, että on olemassa jokin sellainen tuonpuoleinen maailma, joka, joka sitten heijastuu tähän näkyvään maailmaan. Tämä on se platonisen filosofian yksi keskeinen korostus. No Aristoteleen filosofiassa... Taas korostus on vähän toisessa. Aristoteles ei ollut niinkään kiinnostunut siitä, että mikä on tuonpuoleisen maailman suhde tämän puoleiseen. Onko olemassa joku ideoiden maailma. Pikemminkin Aristoteles näki, että elämä itsessään ja maailma itsessään pitää sisällään sellaisia prosesseja ja pyrkimyksiä, joissa eri olennot ja eri asiat pyrkivät täydellistymään kohti sitä päämäärää, mikä niihin on alun pitäenkin istutettu. Eli puhutaan tällaista finaalisista syistä, eli olemassa tietty päämäärä mihinkä kaikki ikään kuin väistämättä kehittyy ja menee. Ihmisellä on tietty päämäärä, vaikka me emme sitä tiedä ja tunnekaan täysin, kuitenkin me luotamme, että on jokin päämäärä. Näin Aristoteles ajatteli. Eli nämä kaksi, ja Aristoteles on Platonin oppilas, ja nämä kaksi miestä ovat äärimmäisen merkittävällä tavalla vaikuttaneet eurooppalaiseen ja länsimaiseen ajatteluun. Nykyistä meidän kulttuuriamme on mahdotonta ajatella ilman näitä kahta. Voi sanoa, että Platonin ajatus tästä ideoiden maailmasta oli, oli vallitsevana aina sen 1200-luvulle saakka länt, läntisessä kirkossa. Sitten löydettiin Aristoteles uudelleen. Ja yhtäkkiä tulikin aristotelinen tällainen maailmankuva vallitsevaksi. Ja Tuomas Akvinolainen, roomalaiskatolisen kirkon suuri kirkon opettaja, oli se, joka sitten pystyi yhdistämään tällaisen kirkon siihen asti teologisen tietämyksen aristotelisen maailmankuvan kanssa mikä kertoo siitä, että teologia on aina kyennyt tulkitsemaan kirkon elämää ja oppia vallitsevien näiden filosofisten aatesuuntausten mukaisesti. No tämä on tärkeä havaita, tämä erottelu, sen takia, että reformaatiossa tällainen aristoteleen orgaaninen maailmankuva, siis se, että, maailma on, että maailmassa on se idea itsessään, ei jossain muualla, vaan se on täällä maailman olemuksen sisällä. Jokaisen olennon se päämäärä on ikään kuin jo kirjoitettuna meidän olemukseemme, jota kohti me sitten kasvamme ja menemme. Ja, ja kyse oli tästä orgaanisesta maailmankuvasta. Orgaaninen viittaa siis elämään. Organon tarkoittaa elintä ja orgaaninen tarkoittaa elämää. Ja sen eräänlaisena vastaparina sitten on tällainen mekaaninen maailmankuva. Platon arvosti tällaista matematiikkaa, että, ja matemati matematiikka on tämmöinen hyvin idealisoitu eh, yritys kuvata maailmankaikkeutta. Kun vaikkapa Einstein kirjoittaa sen kuuluisan kaavansa E on yhtä kuin mc toiseen, tämä suhteellisuusteorian kuuluisa kaava. Energia on yhtä kuin massa kertaa valonopeus toiseen. Minä en ymmärrä yhtään, mitä se tarkoittaa, mutta kun tämä verran sitä, että sen, sen, sen, sen, nämä lyhyetet muistan, mutta, mutta ajatus siitä, että tällainen lyhyt kaava pystyy kertomaan jotain oleellista ja paikkaansa pitävää tästä maailmasta, osoittaa matemaattisen päättelyn voiman. Ja Platonin ajattelussa maailma on tällaista matematiikkaa. Ja Platon myöskin ajatteli, että musiikki muun muassa on silkkaa matematiikkaa. Eri sävelkorkeuksien matemaattista suhdetta toinen toisensa. Ja reformaatiohistorian tutkijoiden mukaan merkitsi sitä, että Aristoteleen tällainen orgaaninen maailmankuva, vaihtui Platonin matemaattiseksi ja mekaaniseksi maailmankuvaksi. Eli matematiikka alkoi määrittää sitten sitä, miten me näemme maailman. Ja tämä Kopernikuksen de Revolutionibus-kirja piti sisällään matemaattisia kaavoja. Galileen teokset pitivät sisällään matemaattisia kaavoja. Ja sitten myöhemmin, kun tuo Isaac Newton julkaisi kuuluisan The Principia-teoksensa, niin siinäkin se on täynnä kaavoja. Matematiikan voimaan ja se, se, se havaittiin matematiikan voima ja silloin myöskin tuli kuva mukaan tällainen hyvin, hyvin mekaaninen kaavamainen maailmankuva. Tähän liittyy myöskin säätös siitä, että materia-aine itsessään on passiivista ja sen ilmiöitä voidaan kuvata matemaattisin keinoin. Materiaalilla itsessään ei ole mitään semmoista sisäänrakennettua yllykettä tai mitään voimaa, joka vie sitä eteenpäin. Materia on aina passiivista ja, ja sitä pitää. Käsitellä, sitä pitää liikuttaa, että se tapahtuisi jotakin. Ja se, tämä nyt tutkijoiden mukaan natsasi yhteen aatehistorisesti reformaation korostusten kanssa. Reformaatiossahan keskeistä on se korostus, että Jumalalla on ehdoton kaikki-valtius. Ja luotu todellisuus on jo jossain mielessä passiivista. Jumala armahtaa, Jumala tuomitsee. Ja Jumalan kädessä viime kädessä on se, mitä ihmiselle ja mitä tälle maailmankaikkeelle tapahtuu. Reformaation korostus myöskin Jumalan, Jumalasta armon ehdottomana tällaisena lähteenä johti myös siihen, että Jumalan suverenius kaikilla elämän alueilla haluttiin tunnustaa. Eli Jumalan suverenius hänen kaikki valtiutensa pelastuksen tuojana, se siirtyi koskemaan sitten koko todellisuutta. Ja tässä sitten, tämä ei välttämättä on Lutherin, eikä Kalvinin, eikä Swinlingkään tarkoitus, mutta niin vain tapahtui. Että kun puhutaan reformaation merkityksestä uskonnella tieteen suhteelle, niin voisi sanoa, että tällainen mekanistinen maailmankuva sai lopulta vahvaa taustatukea reformaation jumalakäsityksestä ja reformaation maailmankuvasta. Edelleen tähän maailmankuvaan liittyen, palaan tähän, jonka mainitsinkin, yksi fysiikan suurista nimistä, johonkin näistä jopa se kaikkein suurin ennen Albert Einsteinia oli Isaac Newton. Joka ei 160 jo vaihteessa. Hänen päätöksensä oli nimeltään Filosofie naturalis principia matematika. Eli huomaatte, että tämä matematika tulee tässä voimakkaasti mukaan. Eli luonnonfilosofian periaatteiden matemaattiset periaatteet. Luonnonfilosofian matemaattiset periaatteet. Tämä on Suomen tämän kirjan nimi. Ja tuossa kirjassa. Newton yrittää löytää matemaattisia selityksiä ja kaavoja, joiden avulla voitaisiin ymmärtää kappaleiden liikkeitä, painovoimaa, taivaan kappaleiden liikkeitä ja niin edelleen. Se mitä ei aina tiedetä Isaac Newtonista on se, että hänellä oli tätä teosta kirjoittaessaan hyvin vahva uskonnollinen motivaatio. Hän siinä kirjansa alkupuheessa, jota nimitetään skoliumiksi sanoi, että tämän kirjan päätarkoitus on osoittaa Jumalan suvereeni valta luonnon todellisuuden yli. Eli se motivaatio kirjoittaa, että tämä kirja oli uskonnollinen. Englannissa oli tähän aikaan juuri päättynyt kausi, jota ihan kohta palaan, sellainen puritanistinen kausi, jolloin tuo... Kuningasmonarkia oli hetkisä aikaa syrjäytetty ja tällainen hyvin tiukka reformoitu kristillisyys, se, sen mukainen hallinto sitten oli järjestetty. Siinä oli sisällissota ja muuta hyvin turbulenttia aikaa Britannian historiassa kaiken kaikkiaan tuo vaihe. Mutta kun se päätyi ja monarkia oli jälleen perustettu ja palannut valtaan, niin silloin Aisa Newton myöskin sitten saattoi, saattoi tätä asiaa omaa tieteellistä tutkimustaan rauhallisemmin viedä eteenpäin. Täytyy muistaa siis se, että Englannissahan reformaatio meni vähän toisia latuita kuin Keski-Euroopassa. Keski-Euroopassa reformaatio hajaantui oikeastaan kahteen päähaaraan, luterilaisuuteen ja reformoituun kristillisyyteen. Mutta Englannissahan nimenomaan hallitsijan kuninkaan päätöksellä päädyttiin sellaiseen romalaskatoliseen ja jonkinlaisen Lutherin ja Calvinin opetusten välimuodon hyväksymiseen eli anglikanismiin. Anglikaaninen kristillisyys tai kristinuskon muoto se ei niinkään tunnustuskirjoihin perusta, kuten vaikkapa juuri ja reformoitu kristillisyys perustavat omiin tunnustuskirjoihinsa, vaan anglikaanisuudessa ennen kaikkea Jumalan elämä on se. Ja, ja kirkon käsikirjat siellä sellaisia, joista sitten haetaan tällaista opillista selkänoja, jos sellaisena on tarvetta. Mutta Isaac nyt oli lähtökohtaisesti siis anglikaani, hän oli siis reformaation kirkon jäsen. Ja hänen motivaationsa oli se, että, että Jumalan suuruus täytyy osoittaa. Juuri matemaattiset kaavat, jotka kuvaavat maailman kaikkeutta, on jotakin sellaista, jonka kautta Jumalan suuruudesta voidaan jotenkin tärkeää havaita. No täytyy kyllä myöntää, että, että Isaac Newton ei ollut mikään sellainen, voisi sanoa, mallikelpoinen kristitty ajatuksiltaan. Hän oli hyvin omintakeinen tämä uskonnollisuus, mitä hän piti esillä. Ja hän muun muassa kielsi selvästi kolminaisuusopin järjen vastaisena. Eli nyt tämä järjen tällainen ulottuvuus tulee vastaan. Eli hän, hän ajatteli, että, että tuota, enemmänkin tämä juutalainen näkemys yhdestä Jumalasta, jolla on ehdoton herruus ja valta yli kaiken luonnon ja luomakunnan, niin hän on se, joka, joka sitten tätä kaikkea pitää yllä ja vie eteenpäin. Isaac Newtonilla oli sitten myöskin tällainen kiinnostava piirre tässä ajattelussa, että, että Juma, hän käytti Jumalaa myös selittämään tiettyjä ilmiöitä, nimenomaan sellaisia ilmiöitä, joita hän itse ei pystynyt välttämättä vielä tuossa vaiheessa ainakaan selittämään, joiden selviäminen vaati sitten vielä pitemmän ajan. Ja, ja puhutaan tässä yhteydessä tämmöisestä Juma, Jumalan roolista kuin God of the Gaps, eli aukkojen Jumala. Eli kun meillä on joku selitysmalli, jossa on aukkopaikkoja, joita me emme ymmärrä, niin on suuri kiusaus ollut aina pistää Jumala siihen paikalle, että Jumala selittää sen, mitä me emme järkemme avulla pystytä Jumalaan. No tästä seurauksena oli sitten se, että Isaac Newtonin mekaaninen maailmankuva, matemaattinen maailmankuva edesauttoi tällaisen Deismin leviämistä ja syntymistä. Deismi on ateismin ja Teismin T-kirjaimella, te, te Teismin välimuoto, eräänlainen välimuoto, jossa ajatellaan sillä tavalla, että Jumala on kyllä luonut maailmankaikkeuden, mutta sitten Jumala on jättänyt sen käyntiin puuttumatta siihen enää. Vähän niin kuin kello seppä rakentaa kellon. Vetää vieterin tiukalle ja sitten jättää sen käymään kaikessa rauhassa. Kun sen sijaan teismissä, se me luterilaisena kristittynä olemme ja ylipäätään kristillisenä kirkkona, niin me uskomme, että Jumala on kaiken aikaa mukana, kaikessa siinä mitä tapahtuu. Että hän on läsnä koko ajan. Mutta teismi ajatellaan, että Jumala on kyllä olemassa, mutta hän ei enää ole kauhean kiinnostunut siitä mitä tässä maailmassa tapahtuu, koska kaikki tapahtuu determinististen ennalta määrättyjen rautaisten luonnonlakien ansiosta ja niiden mukaisesti. Ja kiinnostavaa on sitten se, että 1600-luvullahan nähtiin Euroopassa myöskin tällainen valtava yksinvaltiuden esiin nousu valtiollisessa elämässä. Aurinkokuningas Ranskas Ludwig XIV on ehkä kuuluisin esimerkki siitä, mitä tarkoittaa se, että, että, tuota, että on joku tällainen... Monarkki, joka hallitsee ja jonka vallan ajatellaan olevan peräisin Jumalasta. Ajateltiin, että aivan niin kuin taivaan kappaleet kiertävät tiettyjen matemaattisten kaavojen mukaan tuolla omilla radoillaan, aivan sama kuinka aurinko on kaiken keskellä. Aivan samalla tavalla on aurinkona kaiken keskellä ja hänenkin ympärillään suuressa harmoniassa pitää kaikkien löytää oma paikkaansa, toteuttaa oma tehtävänsä. Eli huomataan, että paitsi jumaluudella myöskin luonnontieteellisillä seikoilla pystyttiin perustelemaan tuona ja yhteiskunnallista politiikkaa ja valtarakenteita. Tästä seurauksena oli tämä niin sanottu mekanistinen maailmankuva. Ja tämä puolestaan vaikutti siihen, millä tavalla sitten ajateltiin vaikkapa Jumalan ja maailman suhdetta jatkossa. Ja yksi kuuluisimpia huipentuma, tai erilaisena huipentumana mekanistisesta maailmankuvasta pidetään ranskalaista tähtitieteilijää Pierre-Simon Laplasia. Hän oli läheisessä yhteydessä keisari Napoleonia. Hänen kerrotaan sanoneen kerran, kun hän esitteli omia matemaattisia kaavojaan keisarille, niin Napoleon kysyi, että no mutta missä tässä sinun siinä on Jumala? Missä on tilaa Jumalalle? Niin Laplasin kerrotaan vastanneen keisarille, että Jumalan hypoteesi, jota minä en tarvitse. Eli Jumalasta oli tullut hypoteesi, jonka käyttökelpoisuutta ja selitysvoimaa ihminen voi sitten oman mielensä mukaan, mukaan arvioida. Ja tässä ehkä onkin yksi suuri ongelma tämän päivän ihmisillä ymmärtää jumaluutta tai Jumalaa. Jos Jumala ymmärretään vain asioiden selittäjänä, niin kyllä silloin jumalakuva jää kyllä aika auheeksi. Ja, ja se, se varsinainen käsitteen sisältö, sellaisen kuin kristinne uskosen ymmärtää, ja lopulta havaitsematta ja ymmärtämättä. Sitten vielä jokunen sana reformaatiosta Britanniassa. suoka anteeksi, nyt aikaa aikakin loppua. Ähm, 1560 vuodesta eteenpäin Britanniassa elettiin, kuten äsken totesin, Isaac Newtonin yhteydessä hyvin semmoisia kiinnostavia aikoja. Ähm, anglikaanisuus vallitsi siis Englannissa ja reformoitu kirkko Skotlannissa. Siis Brittein saarilla jopa siinä isossa Britanniassa pohjoisessa oli Skotlanti, joka omaksui reformoidun kristinuskon ja vastaavasti Etelässä Englannissa anglikaanisuus oli vallalla. Ja oikeastaan koko saarivaltiossa sitten oli totta kai myöskin edelleen roomalaiskatolisuutta ja valtiovallan suuri ongelma oli se, että miten näiden kesken löydettäisiin tasapaino. Erityisesti Englannissa oltiin tyytymättömiä uskonpuhdistuksen riittämättömyyksiä. Ajateltiin, että anglikaaninen kirkko, ainakin on menoinen, on vielä liian lähellä roomalaiskatolista kirkkoa, josta juuri haluttiin tehdä jyrkää pesäeroa. Niinpä syntyi puritanismi. Ja tuo sana puritaani tarkoittaa, sellaista yritystä saavuttaa jonkinlainen puhtaus, puhdas kirkko. Ja silloin se tarkoitti sitä, että haluttiin hylätä niin sanottu valtiokirkko ja ylipäätään se, että olisi olemassa mikään tällainen hallitsija-vetoinen kirkko, tai että kirkolla ylipäätään on mitään tekemistä valtiovallan kanssa. Ja myös tällaista korkeaa eettistä moraalia pidettiin puhtauden tunnusmerkkinä, ja kaikin tavoin tällaista puritaanisuutta pidettiin esillä. Kiinnostavaa on kuitenkin se, että tieteen historian tutkijoiden mukaan tällä puritanismin kaudella oli myönteinen vaikutus tieteellisiin pyrkimyksiin. Vaikka se oli toisaalta hyvin ankaraa, hyvin vaativaa, niin kuitenkin nimenomaan luonnontieteellisten pyrkimysten kannalta puritanismilla oli, oli tärkeä sijansa. Sillä varmaan oli monia seikkoja. Muun muassa se, että, että puritanismi oli auktoriteettien vastainen. Eli se ei, se ei kuva, kuvia. Eli se oli ennakkoluoton tässä mielessä. Vaikka sitä varmasti muita ennakkoluulueja kyllä riitti ihan pilvin pimein. Mutta tässä suhteessa ei ollut ennakkoluuloja. Edelleenkin oltiin hyvin optimistisia inhimillisiin mahdollisuuksiin. Ja luotettiin siihen, että kun ihminen vain kehittyy ja kasvaa ja menee eteenpäin ja pyhittyy Jumalan tahdon mukaisesti, niin hän kyllä saa yhä enemmän tietoa tästä maailmankaikkeudesta. Ja sitten edelleen tämä tällainen hengellisen kokemuksen merkitys tulee lähelle sitä sellaista empirismia, siis kokemukseen perustuvaa, havaintoihin perustuvaa ilmiöiden tutkimista, jossa ei pelkästään järjen avulla järkeellä mitenkä asiat ovat, vaan tukeudutaan myös aistihavaintoihin. Tämähän on myöskin yksi läntisen tällaisen luonnontieteellisen kehityksen perusedellytyksiä. Tällainen rationaalisuus yhdistyy empirian, empirismin kanssa. Eli että järkeily ja aistihavainnot lyödään yhteen. Kun aikaisemmin ennen empirismin syntyä, niin vain pelkästään järjen avulla filosofoitiin ja mietittiin, mitenkä asiat ovat mutta tieteellinen vallankomuus merkitsi sitä juuri 1600-luvulta lähtien, että tämä aistihavaintojen osuus kasvoi merkittävästi ja syntyi tämä vuorovaikutus rationaalisuuden ja tällaisten kokemuksien kautta ja niiden välillä. Eli rationaalinen empirismi ja kokemukset tulevat hyvin lähellä tätä tällaista eetosta. Sitten... Sellainen tutkija kuin Robert Merton tieteen historiassa jo 1930-luvulla teki sellaisen havainnon, että Britannian Royal, siellä tämä edelleenkin olemassa Royal Society ja niillä on omat upeat nettisivut. No, siellä on valtavasti tietoa ja paljon materiaalia, mitä ilmaiseksi voi saada luettavakseen. Mutta kun se perustettiin 1600-luvulla, niin, niin, niin tämän tutkimuksen mukaan niin Royal Society jäsenistössä järjestön alkuaikoina oli huomattavan paljon puritaaneja. No se kertoi ainakin siis sen, että, että edes puritaaninen tiukka kristillisen uskon muoto ei ollut vihamielinen tieteellisiä pyrkimyksiä kohtaan. Ja toiseksi sen, jokin tässä puritanismin eetoksessa oli sellaista, mikä myös suosi eh, tällaisia luonnontieteellisiä pyrkimyksiä ja, ja halua oppia yhä uutta. Varma se taustalla oli se, että, että haluttiin oppia tuntemaan enemmän Jumalaa, Toisin sanoen, luonnon tutkiminen oli myöskin keino palvoa Jumalaa. Ja myöskin itse uskon, että se on aika hyvä näkökulma. Ja sen takia minäkin henkilökohtaisesti uskon, että luonnontieteiden ja kristillisen teologian välillä ei ole mitään, mikä on ristiriitaista. Vaan myös minulle luonnontieteiden tutkimusten vakavasti ottaen, se avaa näkökulmia siihen, mitä Jumala on saanut aikaa. Ja minulle tiede on yksi palvonnan osa-alue, jos niin voi sanoa, että en palvo tiedettä. Vaan sitä Jumalaa, josta tiede kertoo, jonka töistä tiede kertoo. Tällainen henkilökohtainen todistus tähän väliin. No vielä aivan viimeinen dia, tällaisia kokoavia havaintoja. Kristillisen uskon ja luonnontieteiden vaikutussuhteet ovat hyvin monimutkaisia. Joidenkin mukaan nykyistä luonnontiedettä ei olisi olemassa ilman kristillistä uskoa ja kristillistä kirkkoa. Ja, ja tietysti on niinkin päin, että nykypäivän kristillistä uskoa, sellaisen kun me sen tänään tunnemme, ei olisi olemassa tässä muodossaan ilman luonnontieteitä. Joka tapauksessa tieteen kehityksessä on aina mukana paitsi poliittisia ja psykologisia, myös uskonnollisia tekijöitä. Ja näiden irrottaminen toisistaan on toisinaan aika vaikeaa. Kyllähän tälläkin päivänä poliittiset tekijät määrittelevät aika pitkälti, mitenkä tiedetä tuetaan esimerkiksi. Tiedepoliittiset ratkaisut ovat poliittisia ratkaisuja. Eli näitä kysymyksiä ei voi irrottaa. Ja toisaalta se, että mikä on vaikkapa jonkun tiedemiehen henkilökohtainen uskonnollinen maailmankatsomus, tai onko sellaista olemassa, niin silläkin on oma vaikutuksensa. Edelleen reformaation korostama Jumalan suuruus vahvisti kirkon opetusta maailmasta Jumalan luomana todellisuuteen. Ei osana Jumaluutta. Ja tämä on sellainen jo varhaisten kristillisten ja kirkon alkuajoista lähtien esillä oleva havainto, että Jumala ja maailma ovat eri asioita. Kun jossain mytologioissa ja joissain vaikkapa edelleen tämän päivän uskonnoissa eri puolilla maailmaa on ajatuksena, että joku, joku, luonnon, joku puu on pyhä, siihen ei saa koskea. Tai joku kivi on pyhä, siihen ei tule koskea. Tai joku paikka on niin pyhä, että sinne ei pidä mennä. Niin, niin tämähän on yksi tapa jollakin tavalla estää ihmisiä perehtymästä asioihin. Tai, tai ihmiset eivät ole uskaltaneet tehdä, koska ajatuskin siitä, että mennään tutkimaan pyhää puuta, tai pyhää kiveä, tai mennään pyhän paikan ilmiötä tutkimaan, olisi astumista jumaluuden varpaille. Ja sen takia se, että, että jumala ja todellinen luonto ovat niin yksi ja sama asia niin esti jollakin tavalla myöskin sellaisen luonnontieteellisen ajattelun kehittymisen. Mutta kristillinen uskot, juutalaskristillinen jumalakuva tekee selvän eron jumalan ja jumalan tekojen välillä. Ja se tarkoittaa sitä, että jumalaa kunnioittain me voimme tutkia luontoa pelkäämättä sitä, että me astumme jumalan varpaille. Sitten vielä... Eli siis lupa tutkia luontoa ilman pelkoa astumisesta Jumalan varpaille. Ja vielä viimeinen toteamus. Jumalan suuruuden painottaminen korostaa aina ihmisen rajallisuutta. Ja se on sellainen piirre, tämä ihmisen rajallisuus, että sitä, se on tärkeää muistaa myös tieteellisessä työskentelyssä. Meillä on viimeisten vuosikymmenten aikana nähty esimerkiksi monia Hollywood-elokuvia, jotka leikittelevät tai jollakin tavalla tuovat esille sen ajatuksen, että mitä sitten, jos ihminen ei ole kriittinen. Sitä kohtaa, miten hän hankkimansa tietoa käyttää. Tai tänä päivänä aivan reaalinen poliittinen kriisi, Pohjois-Korean ydin, ydinaseohjelma. Mitä tapahtuisi jos ihmisillä ei ole mitään kritiikkiä omia kykyjään kohtaan hyödyntää sekä, sekä hyvään että myös pahaa sitä tietoa ja osaamista, minkä hän luonnontieteellisen kautta on saanut. Eli tämmöinen eettinen vastuu tulee väistämättä kuvaan mukaan myös näissä yhteyksissä. Eli rajallisuuden myöntäminen on suurta viisaa.